Harminc fejezet December 9. Csütörtök 2.37 Ahogy Ronny elhagyta a sürgősségi osztályt, újra felgyorsult a pulzusa. Most vagy soha, döntötte el. Egyszer már megzavarták. Percekkel azután, hogy kálium-kloriddal teli fecskendővel elhagyta az irodáját, bemondtak egy traumás kódot, ami azt jelentette, hogy újabb páciens érkezett a sürgősségire, aki egy autóbaleset következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ahogy az összes többi kód esetében, el kellett dobnia mindent, hogy azonnal reagáljon. A viszonylag fiatal férfi beteg valóban életveszélyben forgott, miután a baleset idején nem csatolta be a biztonsági övét, így az ütközés ereje átrepítette a szélvédőn. Mire beértek vele, már csak pislákolt benne az élet. Eleinte érzékelték a pulzusát, de a szíve hamarosan leállt, ami megkövetelte az újraélesztést és a melkas felnyitását. Dacára a vérátömlesztésnek, a teljes és hosszadalmas újraélesztési kísérleteknek a pácienst végül holtán nyilvánították. Ezután neki és a sürgősségi egyik orvosának kellett a család elé állnia a hírrel, ami mindig nehezére esett, akárhányszor csinálta is. Miután végre letudta a kötelességeit, legelső dolga volt ellenőrizni Jack Stapleton státuszát a sürgősségi egyik monitorján. Megkönnyebbüléssel nyugtázta, hogy nem állt be dokumentált változás, a férfi továbbra is öntudatlan állapotban feküdt a sebészet intenzív osztályán. Lifter felment a harmadikra, és végig sietett a folyosón, egyenesen az intenzív osztály bejárata felé. Menet közben látta, hogy a két rendőrt időközben leváltották. Ez a kettő jócskán idősebbnek tűnt, és láthatóan otthonosabban is érezte magát a kórházban. A vékonyabb, Vészesen hátradőlt összecsukható székén, ahogy gyorsan pergő beszélgetést folytatott társával, amit az olasz-amerikaiakra jellemző heves kézmozdulatokkal kísért. Noha uniformist viseltek, mindketten levették sapkájukat, amit nemes egyszerűséggel ledobtak a padlóra a szék alá. Ahogy közeledett feléjük, azonnal elcsendesedtek. A széken hintázó férfi tompa robajjal visszatért, nyugalmi helyzetébe. Ahogy korábban, csak Biccentet feléjük, és próbált besurranni az osztályra, ezért is lepődött meg, amikor a testesebb fickó névtáblája szerint Donwell, kinyújtott karjával megállította. Úgy torpant meg, mintha egy sorompó keresztezné az útját. Bocs, Doki, szólalt meg a rendőr. Láthatnám az igazolványát? Ronni a szemét forgatva emelte fel, a nyakában függő azonosítót. Nem vagyok orvos, tette hozzá. A betegápolók főnöke vagyok. Elnézést! Szabadkozott a másik rendőr, akinek egyenruhájáról a Louis Ambrosio nevet olvasta le. Valami dolga van az osztályon? Na, ná, hogy dolgom van az osztályon, felelte méltatlankodva, mintha már a kérdés is nevetséges lenne. A zsebébe rejtett pisztoly, eközben karnyújtásnyira került a rendőrtől, és tudta, hogy hiába van rá engedélye, nem tudna épp magyarázattal szolgálni a jelenlétére, mint mondtam, én felügyelem a betegápolókat, nekem az egész kórházban mindenhol van dolgom. A rendőrök összenéztek, mielőtt mindketten közönösen vállat vontak. Közdoki! Donver visszavonta a felemelt karját. Nem vagyok orvos, ismételte meg Ronni, ahogy befurakodott az ajtószárnyak között. Odabent meg kellett állnia, amíg összeszedi magát. Tudta, mennyire feszült, amit az őrökkel való apró összetűzés is bizonyított, de ahogy körülnézett, az intenzív osztály ismerős közege gyorsan megnyugtatta. A legtöbb éjszakás nővér azokat a pácienseket vette körül figyelmével, akik a Jack Stapletontól legmesszebb eső kórtermekben feküdtek, így tálcán kínálva fel neki az esélyt. Az osztály Stapleton felé eső végén nem látott mozgolódást, ami arra utalt, hogy az oda kirendelt nővér, Alia Jacobs, valahol más út segített be a kollégáinak. A nővérpult felé fordulva láthatta, hogy Patti, Heves gesztusokkal kísért beszélgetést folytat néhány nővérrel, míg Irene az egyik sebész rezidens társaságában lefoglalja magát a papírmunkával. Távolabb dr. Ben és Jack felesége merett a monitorokra, melyek láthatóan lekötötték minden figyelmüket. Ahogy máskor is tette, elindult, és sorban benézett a nyitott kórtermekbe, hogy ellenőrizze az egyes páciensek állapotát, és ezáltal egyre közelebb kerüljön Jack Stapletonhoz. Amikor elhaladt a nővérpult mellett, Petti a beszélgetést megszakítva oda köszönt neki. Válaszként közelebb lépett hozzá. Remélem, neked is szóltak az anegurizmás esetről, akit éppen operálnak, jegyezte meg. Ide fogják befektetni. Ja, hallottam, legyintett Petti, nem gond. Ronni felemelte hüvelykujját, és tovább haladt a következő szoba felé, míg Patti folytatta a társalgást. Miután kilépett a zsekével szomszédos kórteremből, Ronny visszasandította a nővérpult felé. Senki sem törődött a jelenlétével. Úgy tűnt, az időzítés és minden körülmény tökéletes. Zsebébe nyúlt, és ráfonta a a fecskendőre azzal egy szempillantás alatt besurrant Jack szobájába. Habozás nélkül az ágy jobb oldalára került, és egy gyors mozdulattal elzárta az infúziót, amit a sürgősségünk kötött be. Sietve lecsatolta a sóoldatos zacskót, előhúzta zsebéből a fecskendőt, és a fogóval vette le a védősapkát a tűről, miután beillesztette a tűt a zacskó csatlakozójába. Mindkét kezével a soldadba injektálta a fecskendő teljes tartalmát. Azután visszaakasztotta a soldatos zacskót, és megnyitotta a csapot, hogy a folyadék mielőbb kiáradjon a nagy átmérőjű vezetéken át. Biztos lehetett benne, hogy ilyen ütemben az infúzió rövid idő alatt lemegy. Neki is csak másodpercek kellettek az egész művelethez. A következő pillanatban már ki is lépett a folyosóra, zsebében az üres fecskendővel. Ellenállt a kísértésnek, hogy futásnak eredjen, csak a lehető legkényelmesebb tempóban elsétált a pult mellett. Nagy megkönnyebbülésére továbbra sem figyeltek fel rá, leszámítva Ayrint, aki egy pillanatra felemelte a tekintetét. Mikor átfurakodott a lengőajtó két szárnya közt, Másodszor is megszakította az egyenruhás rendőrök társalgását, ami a Nix idénybeli szereplése körül forgott. Kurta leereszkedő viccentést küldött feléjük, mielőtt neki indult a folyosónak. Ahogy távolabb került, nehezére esett megállni, hogy ne kezdjen újjongásba és ne boxoljon bele a levegőbe. Amikor elérte az előteret, Higgadt mozdulattal és abban a tudatban nyomta meg a felvonó hívógombját, hogy perceken belül riasztani fogják egy újabb vészhelyzethez.